Erich Maria Römárk Éjszaka liszabomban Előadja fekete ernő 1. Kidüllet szemmel bámultam a hajóra. A rakparttól kicsit eltávolodva, fényesen kivilágítva horgonzott a tezsún. Noha már egy hete liszabomban voltam, még mindig nem szoktam hozzá, hogy ez a város ilyen gondtalanul ki van világítva. Azokban az országokban, amelyekből jöttem, a városok éjszakánként feketén lapultak, mint a szénbányák, és egy lámpa a sötétségben veszedelmesebb volt, mint a középkorban a pest is. A XX. század Európájából jöttem. A hajó személyszállító gőzös volt, rakományt vett fel. Tudtam, hogy másnap estére van kitűzve az indulása. A rakparton a csupasz villanykörték éres fényében halmokban állt a hús, a hal, a konzerv, a kenyér meg a zöldség, a fedélzeten munkások cipekedtek, s egy daru olyan hangtalanul lendítette a magasba a ládákat meg a bálákat, mintha nem is volna súlyuk. A hajó úgy készült fel az útra akár egy bárka a vízözön idején. Valóban bárka volt. Bárka volt minden egyes hajó, amely az 1942-es esztendőnek ezekben a hónapjaiban elhagyta Európát. Az Ararát hegye Amerika volt, és az áradat napról napra emelkedett. Németországot és Ausztriát már régen elöntötte. Lengyelországban és Prágában magasan állt, Amsterdam, Brüsszel, Kopenhága, Oszló és Párizs is elmerült már benne, Olaszország városai bűzlöttek tőle, és Spanyolország sem volt biztonságban többé. A menekülteknek, akiknek az igazság, a szabadság és a tolerancia többet jelentett, mint a haza és az egzisztencia, Portugália partja lett az utolsó menedéke. Aki innen nem tudott eljutni az ígéret földjére, Amerikába, Elveszett. Feltétlenül elvérzett a megtagadott be- és kiutazási vízumok, az elérhetetlen munkavállalási és tartózkodási engedélyek, az internáló táborok, a bürokrácia, a magára hagyatottság, az idegenség és az egyes emberek sorsa iránt tanúsított szörnyű, általános közöny dzsungelében. A közönyében, amely elmaradhatatlan következménye a háborúnak, a félelemnek és a nyomornak. Ebben az időben az ember már nem volt semmi. Egy érvényes útlevél. Minden. Délután az Estorili kaszinóba mentem játszani. Volt még egy jó állapotban lévő öltönyöm, beengedtek. Ez volt az utolsó kétségbeesett kísérletem, hogy megvesztegessem a sorsot. Portugáliai tartózkodási engedélyünk néhány nap múlva lejárt, és rútnak meg nekem nem volt semmiféle vízumunk. A Tejun horgonzó hajó volt az utolsó, amelyel, még Franciaországban, azt reméltük, hogy New Yorkba jutunk. Csakhogy már hónapokkal ezelőtt elkelt rá minden jegy, és nekünk nem csak amerikai beutazási engedélyünk nem volt, hanem még az úti költségünkből is hiányzott, több mint 300 dollár. Legalább a pénzt megpróbáltam megszerezni az itt még egyedül lehetséges módon, szerencsejátékkal. Értelmetlen próbálkozás volt, hiszen ha nyertem volna is, még mindig csodának kellett volna történnie ahhoz, hogy feljussunk a hajóra. De hát ha menekül, kétségbe esett és veszélyben van az ember, megtanul hinni a csodában. Különben nem élné túl, amit túl kell élnie. 62 dollárunk volt még. 56-ot elvesztettem belőle. Késő éjszaka volt, és a rakpart meglehetősen elhagyatott. Egy idő múlva azonban figyelmes lettem egy férfira, aki céltalanul járkált fel és alá, aztán megállt, és ugyanolyan kidüllett szemmel bámult a hajóra, mint én. Feltételeztem, hogy ő is az élet hajó töröttje egy a sok közül, és nem is törődtem vele tovább, amíg meg nem éreztem, hogy engem figyel. A szökevény sose szabadul a rendőrségtől való félelemtől, még álmában sem, még akkor sem, ha nincs mitől félnie. Ezért aztán azonnal megfordultam, és mintha eluntam volna a nézelődést, elhagytam a rakpartot. Lassan mentem, mint az olyan ember, akinek nem kell tartani a semmitől. Kisvártatva lépteket hallottam magam mögött. Tovább mentem. Nem gyorsítottam, de már azon gondolkoztam, hogyan értesíthetném rútot, ha letartóztatnának. A színű házak, melyek úgy aludtak a rakpart végében, mint a pillangók az éjszakában, még túlságosan messze voltak. Nem szaladhattam hozzájuk, hogy eltűnjek a sikátorokban, Fennállt a veszély, hogy lelőnek, mielőtt odaérnék. A férfi már mellettem lépkedett. Valamivel alacsonyabb volt nálam. – Ön német? – kérdezte németül. A fejemet ráztam, és mentem tovább. – Osztrák? – nem feleltem. A pasztelszínű házakat néztem, túlságosan lassan közeledtek. Tudtam, hogy a portugál rendőrök közt nem egy akad, aki nagyon jól beszél németül. Nem vagyok rendőr, mondta a férfi. Nem hittem neki. Civilben volt, de hát Európában legalább fél tucatszor tartóztattak le civil ruhás rendőrök. Most voltak ugyan igazoló irataim, nem is voltak rosszul megcsinálva, Párizsban készítette őket egy prágai matematika professzor, de azért mégiscsak hamisak voltak. Láttam, hogyan nézte a hajót, mondta a férfi. Ezért gondoltam, közömbös pillantással mértem végig, nem látszott rendőrnek. De hát az utolsó csendőrnek, aki Bordóban kapott el, legalább olyan szánalmas volt a külseje, mint Lázáré lehetett a sírban töltött három nap után, és valamennyi közül ő volt a legkönyörtelenebb. Letartóztatott, pedig tudta, hogy a német csapatok egy nap múlva valószínűleg Bordóban lesznek, és bizony el is veszten volna, ha egy könyörületes börtönigazgató néhány óra múlva szabadon nem bocsát. – Szeretne New Yorkba jutni? – kérdezte a férfi. Nem feleltem. Már csak húsz métert kellett megtennem, hogy szükségesetén leüthessem és elmenekülhessek. Itt van két jegy a kikötőben horgonzó hajóra, mondta a és a zsebébe nyúlt. Megpillantottam a jegyeket. A gyenge világításban nem tudtam elolvasni, mi áll rajtuk, de már eléggé messze jutottunk. Megkockáztathattam, hogy megálljak. Mi akar ez lenni? Kérdeztem portugálul. Néhány szót már el tudtam dadogni. Megkaphatja őket, mondta a férfi. Nincs szükségem rájuk. Nincs szüksége rájuk? Hogy értsem ezt? Úgy, hogy már nincs szükségem rájuk. Rábámultam. Nem értettem, mit akar. Úgy látszott, hogy tényleg nem rendőr. Ahhoz, hogy letartóztasson, nem kellett volna ilyen szokatlan trükkhöz folyamodnia. De ha a jegyek valódiak, hogy lehet az, hogy nincs szüksége rájuk? És miért ajánlja fel nekem őket, hogy eladja? Remegni kezdett valami a bensőmben. Nem tudom megvenni őket, mondtam végül is németül. Egy vagyon térnek. Bizonyára akadnak Liszabonban gazdag emigránsok, akik meg tudják fizetni, amit kérértük. Nálam nem jó helyen kereskedik. Nincs pénzem. – Nem eladni akarom őket – mondta a férfi. – Ismét a jegyekre pillantottam. – Valódiak? – felelet nélkül átnyújtotta őket. – Ott a kezemben. – Valódiak voltak. – E jegyek birtokosának lenni azt jelentette, hogy nem pusztulunk el, hanem megmenekülünk. – még ha nem használhattuk is fel őket, mivel nem volt amerikai vízumunk, másnap délelőtt még megpróbálhattam a jegyek alapján szerezni, vagy legalábbis eladhattam őket. Ez is azt jelentette volna, hogy hat hónappal tovább élhetünk. Nem értettem a férfit. Nem értem önt, mondtam. Megkaphatja őket, felelte. Ingyen. Én holnap délelőtt elhagyom Liszabont. Csak egy feltételem van. Lejtettem a kezem. Tudtam én, hogy nem lehet igaz. Micsoda? Kérdeztem. Nem szeretnék ma éjjel egyedül maradni. Azt akarja, hogy maradjunk együtt? Igen, holnap reggelik. Ez minden? Ez minden. Semmi egyéb? Semmi egyéb. Hitetlenkedve pillantottam a férfira. Hozzászoktam ugyan, hogy a magunkfajta emberek néha összeroppannak, hogy sokszor nem bírnak egyedül maradni, hogy elfogja őket a tériszony, amelyben azok szenvednek, akik számára sehol sincs többé tér, hogy egy társ az éjszakában, akármilyen idegen is, az öngyilkosságtól mentheti meg az embert. De hát ilyenkor magától értetődő volt, hogy megpróbál segítséget szerezni, és nem ajánl fel semmiféle jutalmat érte. – Ilyet meg pláne nem? – Hol lakik? – kérdeztem. Elhárító mozdulatot tett a kezével. – Oda nem akarok menni. Nincs valahol egy kocsma, ahol még elüldögélhetnénk. – Bizonyára van. – Esetleg olyan, ahová az emigránsok járnak, mint a Café de la Rose Párizsban. – Ismertem a Café de la Rose-t. rút meg én két hétig ott aludtunk – a tulajdonos bárkinek megengedte, ha rendelt egy kávét. Magával vitt az ember néhány újságot, és lefeküdt a padlóra. Én soha nem aludtam az asztalokon. A padlóról nem lehet leesni. Olyat nem ismerek, válaszoltam. Pedig ismertem egyet. De hát, ha valaki két hajójegyet akar ajándékozni, csak nem viszem oda, ahol az emberek a fél szemüket odaadnák, hogy megkaphassák őket. Én itt csak egyetlen mulatót ismerek, mondta a férfi, de ott megpróbálkozhatunk, talán még nyitva van. Oda egy kóbor taxit, és a rám nézett, rendben van, mondta. Beszálltunk, és ő bemondott a sofőrnek egy címet. Még mindig szívesen értesítettem volna rútot, hogy nem megyek haza éjszakára, de mikor beszálltam a rossz szagú, sötét taxiba, hirtelen olyan vad, olyan iszonyú reménykedés fogott el, hogy majdnem szédelegni kezdtem. Hát ha ez az egész valóban igaz, hát ha még csak ugyan nem ért véget az életünk, s valósággá vált a lehetetlen, hogy megmenekülünk. Nem mertem többé, akár csak egyetlen másodpercre is magára hagyni az idegent. Megkerültük a Prasadu Comerciú szimpadias kulisszait, és egy idő múlva felfelé vezető lépcsők és utcák labirintusába kerültünk. Lisszabonnak ebben a részében nem voltam ismerős. Mint mindenütt, itt is főleg a templomokat és a múzeumokat ismertem. Nem mintha annyira szerettem volna Istent vagy a művészeteket, Egyszerűen csak azért, mert a templomokban és a múzeumokban nem érdeklődtek az ember papírjai után. A megfeszített és a festőművészek előtt még ember volt az ember, nem kétes igazolványokkal rendelkező egyén. Kiszáltunk a taxiból és nekivágtunk a lépcsős, zegzugos utcáknak. Hal, foghagyma, éjszakai virág, halott nap és álomszaguk volt. Oldalvást a Szent György kastély emelkedett ki az éjszakából a növekvő fényében, amely lépcsőzetes vízesésként zuhogott alá a sok lépcsőfokon. Megfordultam és lenéztem a kikötőre. Ott lent volt a folyó, és a folyó volt a szabadság és az élet. A tengerbe torkolt, és a tenger Amerikát jelentette. Megálltam. Remélem, nem tréfát űz velem, mondtam. Nem, válaszolta a férfi. Úgy értem, hogy nem tréfál a hajó jegyekkel, ugyanis a rakparton újból zsebredugta őket. Nem, mondta a férfi, nem tréfálok. Egy fákkal körülvett kis térre mutatott. Ott a mulató, amelyre gondoltam, még nyitva van, nem fogunk feltűnést kelteni. Jóformán csak külföldiek látogatják. Bennünket is csak átutazóknak fognak tartani, mint a többit, aki ott ünnepli utolsó portugáliai éjszakáját, és holnap hajóra száll. A mulató kifejezetten a turista forgalom céljaira berendezett bárféle volt, kis négyszögletű táncparkettel és terasszal. Gitárpengés hallatszott, s a háttérben egy fádó énekesnőt lehetett látni. A teraszon néhány asztalnál csak ugyan idegenek ültek, az egyiknél egy estéi ruhás nő, meg egy fehér smokingos férfi. A terasz végében kerestünk magunknak asztalt, ahonnan le lehetett látni Lisszabonra, a halovány fényben fürdő templomokra, a kivilágított utcákra, a kikötőre, a dokkokra és a hajóra. Amely csak bárka volt, hisz ön abban, hogy van élet a halál után? kérdezte a férfi, aki a jegyek voltak. Felkaptam a fejem. Mindenre számítottam csak erre nem. Túlságosan váratlan kérdés volt. Nem tudom, feleltem végül is. Az utóbbi években a legfőbb gondom, a halál előtti élet volt. De ha majd odaát leszek Amerikában, szívesen elgondolkozom a dolgon. Fűztem hozzá, hogy emlékeztessem, nekem ígérte a hajó jegyeket. Én nem hiszek benne, mondta. Fellélegeztem. Meghallgatni hajlandó voltam a boldog talent, de vitatkozni nem szívesen vitatkoztam volna. Nem voltam eléggé nyugodt hozzá. Alant horgonyzott a hajó. A férfi úgy ült ott egy ideig, mintha nyitott szemmel aludna. Aztán, mikor a gitáros kijött a teraszra, felébredt. Svarcnak hívnak, mondta. Nem ez az igazi nevem. Ez a név csak az útlevelemben áll, de már hozzászoktam, és ma éjszakára megfelel. Sokáig volt Franciaországban? Ameddig lehetett. Internálták? mikor a háború kitört, mint minden emigránst. A férfi bólintott. Minket is. Én akkoriban boldog voltam. Tette hozzá váratlanul, halkan, gyorsan, leszegett fejjel, elfordított tekintettel. Nagyon boldog. Boldogabb, mint valaha is hittem volna, hogy lehetek. Meglepődve fordultam feléje. Igazán nem olyan embernek látszott, inkább középszerű, kisé félénk férfi benyomását keltette. Mikor? kérdeztem. Csak nem a lágerben. Az utolsó nyáron. 1939-ben? Franciaországban? Igen. A háború előtti nyáron. Még most sem értem, hogyan történt a dolog. Ezért kell beszélnem róla valakivel, én senkit sem ismerek. Ha beszélek valakivel róla, még egyszer felelevenedik, és akkor minden teljességgel világos lesz számomra, és az is marad. Csak még egyszer beszélnem kell. Abba bajta. Meg tudja érteni? kérdezte egy idő múlva. Igen, válaszoltam, és óvatosan hozzáfűztem, nem nehéz megérteni, Svarc úr. Egyáltalán nem lehet megérteni. Vágta rá hevesen és szenvedélyesen. Ő odalen fekszik egy szobában, amelynek zárva vannak az ablakai, egy szörnyű fakoporsóban, holtan, és nincs többé. Ki tudja ezt megérteni? Senki. Ön sem, és én sem, senki sem. És aki azt mondja, hogy megérti, hazudik. Hallgattam és vártam. Sokszor ültem már így egy asztalnál valakivel. A veszteségeket nehezebb volt elviselni, ha az embernek nem volt hazája. Támasz nélkül maradt, és az idegenség borzasztóan idegenné vált. Én is átéltem ezt Svájcban, amikor megtudtam, hogy szüleimet Németországban megölték és elégették a koncentrációs táborban. Minduntalan anyám szemeire kellett gondolnom a kemence és ez a kép még mindig ültözött. Feltételezem, hogy tudja, mi az az emigráns téboly, mondta nyugodtabban Schwarz. Bólintottam. Egy pincér egy tál garnélát tett elénk. Hirtelen úgy éreztem, hogy nagyon éhes vagyok, és eszembe jutott, hogy délóta nem ettem semmit. Határozatlanul pillantottam az asztal fölött Schwarzra. Egyen csak mondta Megvárom. Bort és cigarettát rendelt. Gyorsan enni kezdtem. A garnéla friss volt és ízletes. Sajnálom mondtam de nagyon éhes vagyok. Evés közben Schwarzot figyeltem. Nyugodtan ült a helyén, és a szimpadias várost nézte. Nem volt se türelmetlen, se bosszús. Valami rokon szemfélét éreztem iránta. Úgy látszott leszámolt az illem hamis követelményeivel, és tudja, hogy az ember lehet éhes, és képes lehet enni is, noha valaki szenved mellette, és ezért még nem kell feltétlenül érzéketlennek lennie. Ha az ember úgy sem tehet semmit a másikért, nyugodtan egyen meg a kenyerét, ha éhes mielőtt még elveszik tőle. Soha se lehet tudni, mikor veszik el. Félretoltam a tányért, és elvettem egy cigarettát. Rég nem volt a számban cigaretta. Annak az árát is megspóroltam, hogy ma valamivel több pénzzel ülhessek lejátszani. Rajtam 39 tavaszán tört ki a téboly, mondta Schwarz. Több mint öt éve éltem már emigrációban. Ön hol volt 38 őszén? Párizsban. Én is. Akkor már feladtam a reményt. Az volt a Müncheni Egyezmény előtti időszak, amikor majd meghaltunk a félelemtől. Én még egyre bujkáltam és védekeztem ugyan, de már mindennel leszámoltam. Háború lesz, Jönnek a németek és elvisznek. Beletörődtem, hogy ez a sorsom. Bólintottam. Az volt az öngyilkosságok időszaka. Különös, de mikor másfél év múlva valóban jöttek a németek, kevesebb volt az öngyilkosság. Aztán jött a Müncheni Egyezmény, mondta Schwarz. 38 őszén, mintha újból megajándékozták volna az embert az élettel. Úgy megkönnyebbült, hogy óvatlan lett, emlékszik? Párizsban még a fák is másodszor kivirágoztak. Én olyan könnyelmű lettem, hogy szinte embernek éreztem magam, és sajnos úgy is viselkedtem. A rendőrség elfogott, és ismételt engedély nélküli beutazásért négy hétre bebörtönöztek. Aztán kezdődött előről a régi játék – Bázelnál áttettek a határon, a svájciak visszaküldtek, a franciák egy másik helyen újból áttettek, és Svájcban börtönbe kerültem. De hiszen ön is tudja, hogyan sakkoztak az emberekkel. Tudom, télen nem volt tréfa dolog. A svájci börtönök voltak a legjobbak, melegek, akár a szállodák. Ismét enni kezdtem. A kellemetlen emlékekben volt valami jó. Meggyőzték az embert, hogy boldog, noha egy másodperccel előbb még azt hitte, hogy nem az. A boldogság fokozatok kérdése. Aki ezt tudja, ritkán boldogtalan egészen. Én boldog voltam a svájci börtönökben, mert nem német börtönök voltak. Csak hogy most előttem ült egy ember, aki azt állította, hogy lepaktálta boldogsággal, Noha valahol Lisszabonban egy fakoporsó állt egy szellőzetlen szobában. Amikor utoljára bocsátottak szabadon, megfenyegettek, hogy ha még egyszer elkapnak papírok nélkül, kénytelenek lesznek Németországba taloncolni, folytatta Schwarz. Csak fenyegetés volt, de megijesztett. Gondolkodóba estem mit évő legyek, ha a dologra mégis sor kerülne. Aztán éjszakánként álmodni kezdtem, hogy odaát vagyok, és az eszeszek üldöznek. Olyan sokszor álmodtam ezt, hogy a végén már féltem el Ezt az állapotot is ismeri? Doktori disszertációt tudnék írni róla, válaszoltam. Sajnos. Egy éjszaka azt álmodtam, hogy osnabrückben vagyok, abban a városban, ahol egykor éltem, és a feleségem még mindig ott lakott. A szobájában álltam, és láttam, hogy beteg. Nagyon sovány volt, és sírt. Zavartan riadtam fel. Több mint öt éve nem láttam a feleségemet, és nem is hallottam róla. Írni se írtam neki, mert nem tudtam, nem figyelik-e a postáját. Mielőtt elszöktem, megígérte nekem, hogy elválik tőlem. Ez sok nehézségtől megkímélte volna. Néhány évig abban a hiszemben is éltem, hogy megtette. Svarc hallgatott egy darabig. Nem kérdeztem meg tőle, miért hagyta el Németországot. Volt rá ok elég. De egyik sem érdekes, mert mindegyik jogtalan. Áldozatnak lenni nem érdekes. Vagy zsidó volt, vagy egy olyan politikai pártagja, amely ellensége volt a fennálló rendszernek. Vagy neki voltak ellenségei, akikből hirtelen befolyásos emberek lettek. Akadt ok tucatnyi, amiért Németországban koncentrációs táborba dugták, vagy agyonverték az embert. Sikerült ismét Párizsba jutnom, mondta Svarc, de az álomtól csak nem szabadultam. Minduntalan visszatért. Az időtájt foszlottak szét a müncheni egyezménnyel kapcsolatos illúziók is. Tavasszal már tudtuk, hogy egészen biztosan háború lesz. Megszagolta az ember, mint ahogy a tűzvész szagát is jóval előbb megérzi, mielőtt még látná. Csak a világ diplomáciája hunta be tehetetlenül a szemét és álmodott vágyálmokat. Egy második és harmadik münchenről, Mindenről, csak háborúról nem. Még sohasem hittek annyira a csodákban, Mint a mikorunkban. Amikor pedig már nincsenek csodák. Azért előfordulnak még, feleltem. Különben már senki se lenne közülünk életben. Swartz bólintott. Igaza van, Magán csodák. Egy ilyet magam is átéltem. Párizsban kezdődött a dolog. Váratlanul örököltem egy érvényes útlevelet. Ez az a bizonyos varc névre szóló útlevél. Egy osztráké volt, akivel a Café de la ismerkedtem meg. Meghalt és rám hagyta az útlevelét meg a pénzét. Csak három hónappal az előtt érkezett, Igazában a Louvre-ban ismerkedtünk össze az impressionisták képei előtt. Akkoriban sokszor töltöttem ott a délutányaimat, hogy megnyugodjam. Azok előtt a naptól átitatott csöndes tájképek előtt állva egyszerűen nem hitte el az ember, hogy az az állatfaj, amely ilyesmit tud alkotni, ugyanakkor egy gyilkos háborút is tervezhet. Csak illúzió volt, de egy órára csökkentette valamelyest a vérnyomást. A Schwarz névre szóló útlevél tulajdonosa is gyakran üldögélt monét, tavirózsákat és katedrálisokat ábrázoló képei előtt. Beszédbe elegyedtünk. Elmesélte, hogy az ausztriai hatalomátvétel után azon az áron sikerült szabadulnia és elhagynia az országot, hogy lemondott a vagyonáról. Ez a vagyon, egy impressionistákból álló gyűjtemény az államra szállt. Nem sajnálta. Azt mondta, hogy amíg a múzeumokban képek vannak, úgy nézheti őket, mint a sajátjait, és nincs gondja, hogy tűzült ki, vagy ellopják őket. Meg aztán a franciaországi múzeumokban sokkal jobb képek vannak, mint az övéi voltak. Saját, korlátozott terjedelmű gyűjteményéhez hozzá volt láncolva, mint apa a családjához, akinek elsősorban az övéiről kell gondoskodnia, és ez minden cselekedetét befolyásolta. Ehelyett most az övé volt minden kép a nyilvános gyűjteményekben, anélkül, hogy ezért bármit is tennie kellett volna. Különös ember volt, csöndes, szelíd és derűs, mind annak ellenére, amin átment. Úgy szóval semmi pénzt nem hozhatott magával, de kimentett egy csomó régi bélyeget. A bélyegeket a legkönnyebb elrejteni. Könnyebb, mint a gyémántokat. A gyémántokon nehezen tud járni az ember, ha a cipőjébe dugta őket, és kihallgatásra viszik. Meg aztán a gyémántokat csak nagy veszteséggel lehet eladni, és a vevő rengeteg kérdést tesz fel. A bélyegek gyűjtőknek valók, és a gyűjtők nem sokat kérdezősködnek. – Hogy mentette ki a bélyegeket? – kérdeztem, mert felébredt bennem az emigránsok hivatásos érdeklődése. Régi érdektelen nyitott leveleket hozott magával, és a bélyegeket a borítékok bélésébe rejtette. A vámtisztviselők a leveleket átvizsgálták, a borítékokat nem. – Nem rossz – mondtam. Azon kívül magával hozott még két kis Englert portrét is, két ceruza rajzott. Széles pászpártúval látta el, és ízléstelen, aranyozott keretbe foglalta őket, és azt állította róluk, hogy a szülei portréi. A pászpártuk mögé még egy-egy dögárajzot is ragasztott úgy, hogy ne lehessen észrevenni őket. Nem rossz, mondta ismét. Áprilisban szívrohamot kapott, és nekem adta az útlevelét, a még meglevő bélyegeit, meg a rajzokat. Megadta néhány olyan ember címét is, aki bélyegeket vásárol. Amikor másnap reggel benéztem hozzá, holtam feküdt az ágyában. Alig ismertem rá, úgy megváltoztatta a halál csendje. Magamhoz vettem, ami pénze még volt, meg egy öltönyt és némi fehér neműt. Erre is ő hatalmazott fel előző nap. Azzal, hogy jobb, ha egy sors társ birtokába kerülnek, mint a szállodáséba. Módosított valamit az útlevélen? kérdeztem. Csak a fényképet cseréltettem ki, meg a születési dátumot irattam át. Svarc 25 évvel idősebb volt nálam. A kereszt nevünk egyezett. Ki csinálta, Brünner? Münchenből valaki. Az Brünner volt, az útlevél doktor, nagyon érti a dolgát. Brünner híres volt róla, hogy ügyesen javít. Csók emberen segített, neki magának azonban semmiféle igazolványa nem volt, amikor elkapták. Babonaságból. Azt hitte, hogy mivel becsületes jótevő, vele nem történhetik semmi, amíg művészetét nem a saját érdekében használja fel. Mielőtt emigrált, kis nyomdájában dolgozott münchenben. Ő most hol van? – kérdeztem. – Nincs Lissabonban? – Ezt nem tudtam. De elképzelhető volt, ha élt még. Különös érzés volt egy útlevél birtokosának lenni, mondta Schwarz kettő. Nem mertem használni. Különben is eltartott néhány napig, amíg hozzászoktam az új névhez. Folyton azt mondogattam magamban. Mentem a Sanzelizén, és új nevemet, meg születési dátumomat mormoltam. Ültem a múzeumban, a Renoárok előtt, és ha nem volt senki a közelben, suttogva egy képzelt párbeszédet folytattam. Svarc, sziszektem erélyesen, és rögtön felugrottam, hogy feleljek. Én vagyok az, aztán a nevét morogtam, mire automatikusan verklizni kezdtem. József Svarc született 1898. június 22-én Wiener Neistatban. Még esténként lefekvés előtt is gyakoroltam, nem akartam, hogyha éjszaka esetleg felébreszt egy rendőr, fél ne a megfelelő nevet mondjam. El akartam felejteni korábbi nevemet. Nagy különbség volt, hogy hamis útlevele van-e az embernek, vagy semmilyen. A hamis volt a veszedelmesebb. Eladtam a két engr Kevesebbet kaptam értük, mint amennyire számítottam, de megint volt pénzem. Már rég nem láttam annyi pénzt. Aztán egy éjszaka felőtt lett bennem a gondolat, amely nem hagyott többé nyugodni. Nem utazhatnék-e Németországba ezzel az útlevéllel? Hiszen majd nem igazi. És ugyan miért fogna gyanút bárki is a határon? Viszont láthatnám a feleségemet. Elhallgattathatnám az értevaló aggodalmamat. Megtudnám. Svarc rám nézett. De hiszen bizonyára ön is ismeri ezt az állapotot, az emigráns tébolyt a maga legtisztább formájában. Azt a görcsöt a gyomorban, azt a szorítást a torokban, azt a szúró fájdalmat a szemek mögött. Amikor újból feltámad, amit az ember öt éven át taposott a földbe, próbált felejteni, és került, mint egy kolerást, a halálos emlékezést, ami az emigránsok számára a lélek rákja. Megpróbáltam szabadulni tőle, továbbra is eljártam a béke és a nyugalom képeihez, a sziszlikhez, pizzarókhoz és a renoárokhoz. Órák hosszat ültem előttük a múzeumban, de a hatásuk most az ellenkezőjére fordult. A képek már nem hogy megnyugtattak volna, de elkezdtek kiabálni, követelőzni, emlékeztetni. Emlékeztetni egy országra, amelyet még nem pusztított el a barna lepra, az esti utcákra, ahol orgona nyílt a kerítések mögött, a régi város aranyszínű alkonyaira, a zöld templomtornyokra, amelyek körül fecskék röpködtek, és a feleségemre. Középszerű ember vagyok, nincsenek különleges tulajdonságaim. Négy évig úgy éltem a feleségemmel, ahogy élni szokott az ember, problémák nélkül, kellemesen, de minden nagyobb szenvedély nélkül. Az első hónapok után azzá lett a szerelmünk, amit jó házasságnak szoktak nevezni. Két olyan ember kapcsolatává, aki tudomásul vette, hogy a kényelmes társas együttélésnek az egymás iránti tapintat az alapja. Nem hiányzott, hogy nincsenek álmaink. Én legalábbis úgy éreztem. Értelmes emberek voltunk. Szívből szerettük egymást. Most minden másként tűnt fel. Vádolni kezdtem magamat, amiért ilyen középszerű házas életet éltem. Mindent elmulasztottam. Mi végre is éltem annak idején, és mit csinálok most? bujkálok és vegetálok. Meddig tarthat ez még? És hogy fog végződni? Jön a háború, és kétségtelen, hogy Németország fog győzni. Az egyetlen ország, amelyik teljesen fel van fegyverkezve. Mi történik majd azután? Hová bújhatok, ha lesz még időm és lélegzetem? Melyik lágerben fogok éhen halni? Melyik falnál végeznek velem egy tarkó lövéssel, ha szerencsém van? Az útlevél, amelynek nyugalmat kellett volna adnia, a kétségbeesésbe kergetett. Addig szaladgáltam az utcákon, amíg úgy elfáradtam, hogy majdnem összeestem. Aludni mégsem tudtam. Ha elaludtam, felébresztettek az álmaim. A feleségemet láttam a gestapo pincéjében. Úgy hallottam, hogy a szálloda hátsó udvarából ő kiállt segítségért. És amikor egy napon beléptem a kafé rózba, azt hittem, hogy a bejárattal rézút szemközt függő tükörben az ő arcát látom, amint egy pillanatra felém fordul, sápadtan, vigasztalan tekintettel, aztán tovasiklik. Olyan tisztán láttam, hogy azt hittem, tényleg ő az, és gyorsan berohantam a hátsó helyiségbe. A helyiség, mint mindig, tele volt emberekkel, de Helen nem volt köztük. Aztán néhány napig az a kényszerképzett tartott hatalmában, hogy átjött és engem keres. Százszor is őt láttam befordulni valamelyik sarkon. Ő ült a Luxemburg kert padjain, de amikor odaértem, egy idegen arc nézett rám csodálkozva. Ő ment keresztül a Place de la concorde éppen mielőtt az autók áradata megindult, és ezúttal valóban ő volt az. Megismertem a járásáról, arról, ahogyan a vállát tartotta, s azt hittem, hogy még a ruhájára is ráismerek. De mire a közlekedési rendőr végre megállította az autó kígyót, és utána siethettem, eltűnt. Elnyelte a föld alatti vasút fekete torka, és mire leértem a perorra, már csak a távolodó szerelvény gunyorosan villogó hátsó lámpáit láthattam a sötétségben. Elpanaszoltam a dolgot egyik ismerősömnek, lőzernek hívták, és harisnyával házalt. Azelőtt orvos volt Breslauban. Azt tanácsolta, hogy legyek kevesebbet egyedül. – Keressen egy nőt magának – mondta. Nem segített. Ismeri a szükségből, a magányosságból, a szorongásból fakadó kapcsolatokat, amikor az ember egy kis melegséghez, egy hanghoz, egy testhez menekül, aztán az ébredést egy nyomorúságos szobában, egy idegen országban, mintha lepottyantunk volna a földgolyóról, aztán a vigasztalan hálát, hogy egy másik lélegzetet hallunk magunk mellett. De mit ér ez a fantázia kényszere ellen? A fantázia ellen, amely vért iszik, és reggel azzal a rossz szájízzel ébreszti az embert, hogy bemocskolta magát. Ahogy most elmesélem a dolgot, értelmetlennek és ellentmondásosnak hangzik az egész, de akkor nem volt az. Akármennyit küzdöttem, mindig csak egy maradt, hogy vissza kell mennem. Látnom kell még egyszer a feleségemet. Lehetséges volt, hogy már régen más valakivel él. Mindegy volt. Látnom kellett őt. Teljességgel logikusnak éreztem a dolgot. A hírek, hogy küszöbön áll a háború, megerősödtek. Mindenki látta, hogy Hitler, aki azonnal megszekte azt az ígéretét, hogy csak a Szudéta vidéket és nem az egész Csehszlovákiát szállja meg, most Lengyelországgal kezdi ugyanezt. A háború elkerülhetetlen volt. Franciaország és Anglia Lengyelországgal kötött szövetségei minden más lehetőséget kizártak. És már nem is hónapok kérdése volt a dolog, csak heteké. Számomra is. Az én életem számára is. Döntenem kellett. Döntöttem. Elhatároztam, hogy átmegyek. Hogy mi következik azután, nem tudtam. Nem is érdekelt. Ha kitör a háború, úgyis elvesztem. Akkor miért ne követhetném el ezt az őrültséget is? Az utolsó napokban különös vidámság kerített hatalmába. Május volt, a rompoem virágágyaiban tulipánok tarkállottak. A korai esték már ezüstösen fénylettek, mint az impressionisták képein, az árnyékok kékek voltak, és az égbolt a magasban világos zöld, az elsőnek kigyulladó utcai lámpák hideg gázfénye és az újságok épületeinek tetején nyugtalanul villogó vörös fénybetűk szalagjai mögött amelyek a háborút adták hírül mindenkinek, aki el tudta olvasni őket. Először Svájcba utaztam. Előbb veszélytelen területen akartam kipróbálni az útlevelemet, csak aztán mertem bízni benne. A francia viselő közömbösen visszaadta. Erre számítottam is. Kiutazni csak azokból az országokból nehéz, ahol diktatúra van. De mikor megjelent a svájci vántisztviselő, éreztem, hogy összeszorul bennem valami. Olyan hanyagul ültem a helyemen, amilyen hanyagul csak tudtam, de úgy éreztem, mintha remegne a tüdőm széle. Mint amikor néha szélcsendes időben hirtelen őrülten verdesni kezd egy levél a fán. A vámos megnézte az útlevelet. Nagy darab széles vállú férfi volt, árat belőle a pipa füstszag. Ahogy ott állt a fülkében, elsötétítette az ablakot, és egy pillanatra az a nyomasztó érzésem támadt, hogy elzárta előlem az eget és a szabadságot, mintha a fülke már is börtöncella volna. Aztán visszaadta az útlevelet. Elfelejtette lepecsételni, szólaltam meg gyorsan, a megkönnyebbülés hullámában akaratlanul. A vámos elmosolyodott. Még lepecsételhetem. Olyan fontos az önnek? Nem azért, csak úgy emléknek. A vámos lepecsételte az útlevelet, és elment. Az ajkamba haraptam. Milyen ideges lettem! Aztán eszembe jutott, hogy a pecsétter ellátott útlevél már valódibnak látszik valamivel. Svájcban egy napig fontolgattam, hogy ne utazzam-e Németországba is vonattal, de nem volt hozzámerszem. Meg aztán azt se tudtam, nem ellenőrzik-e különlegesen a hazatérőket, még akkor is, ha a hajdani Ausztriából valók. Valószínű volt, hogy nem ellenőrzik, mégis úgy döntöttem, hogy feketén megyek át a határon. Ezért aztán Zürichben szokás szerint először is a főpostára mentem. Ott a posztresztant küldemények ablakánál majdnem mindig talált az ember olyan ismerősöket, magához hasonló tartózkodási engedély nélküli vándorokat, akiktől információkat kaphatott. A főpostáról a Café Greif -be mentem. Ez a Café de la Rose megfelelője. Találtam is mindenféle határát lépőt, de olyat egyet sem, aki pontosan tudta volna, hol lehet Németországba átmenni. Ez érthető is volt. Ugyan ki akart volna még rajtam kívül Németországba menni. Észrevettem, hogyan néznek rám, és aztán, mikor rájöttek, hogy a szándékon komoly, hogyan húzódnak el tőlem. Aki vissza akart menni, csak is dezertőr lehetett, mert ugyan ki akart volna visszamenni, aki nem fogadta el a rendszert. És aki idáig jutott, mi mindenre lehet még képes? Ki tárul el? Mit tárul el? Hirtelen egyedül találtam magam, Kerültek, mint egy gyilkost, és én nem adhattam semmiféle magyarázatot, hiszen néha magamat is úgy elöntött a forróság, hogy kivert a veríték a rémülettől, ha arra gondoltam, hogy mit tervezek. Hogyan tudtam volna hát mások számára érthetővé tenni a dolgot? Harmadnap reggel hatkor beállított a rendőrség, és kiugrasztott az ágyból. Aprólékosan kikérdeztek. Rögtön tudtam, hogy valamelyik ismerősöm jelentett fel. Bizalmatlanul nézegették az útlevelem, és magukkal vittek, hogy kihallgassanak. Most derült ki, milyen szerencse, hogy lepecsételtettem az útlevelet. Bizonyítani tudtam vele, hogy legálisan utaztam be, és csak három napja vagyok az országban. Pontosan emlékszem arra a kora reggelre, mikor a csendőrök kíséretében végigmentem az utcákon. Tiszta nap volt... A város tornyai és háztetői, mint egy fémből kimetsve élesen rajzolódtak ki az égbolt hátterén. Egy pégségből meleg kenyér illata áradt, és mintha ebben az illatban rejlett volna a világ minden vigasztalása. Ismeri ezt az érzést? Bólintottam. A világ sohasem tűnik szebbnek, mint abban a pillanatban, amikor éppen bezárják az embert, mielőtt elhagyni kényszerül. Bár csak mindig így tudnánk érezni. Talán túl kevés időnk van hozzá, túl kevés nyugalmunk. Svarca fejét rázta. A dolognak semmi köze a nyugalomhoz. Én így éreztem. És megőrizte ezt az érzést? Kérdeztem. Nem tudom, válaszolta lassan Svarc, hiszen éppen ez az, amire rá kellett jönnöm. Valami kisiklott a kezemből, de vajon az enyém volt-e egészen, amikor még a kezemben volt? Nem nyerhetem -e most vissza, talán még erősebben, és ezúttal örökre? Most, amikor többé már nem változik? Vajon nem veszíti el az ember folyton azt a valamit, amiről azt hiszi, hogy az övé csak azért, mert mozog? És nem csak akkor áll le mozdulatlanul valami, ha már nincs többé, és amikor már nem változhatik. Nem csak akkor birtokolja-e igazán az ember? Szemei mereven rám szegeződtek. Most első ízben fordította teljesen felém az arcát. Nagyok voltak a pupillái, fanatikus vagy őrült, gondoltam hirtelen. Ezt az érzést én soha se ismertem, mondtam. De nem azt akarja-e mindenki? Megtartani, amit nem lehet, és szabadulni attól, ami nem akarja elhagyni az embert. A szomszédos asztalnál felállt az ruhás nő. A verandán keresztül lenézett a városra és a kikötőre. Darling, miért kell visszamennünk? Fordult a fehér smokingos férfihoz. Bárcsak itt maradhatnánk. Semmi kedvem ismét Amerikába menni.